Popër Zotin tim, me siguri që ajo do t'ju vijë. Ai i di të gjitha të fshehta. Ati nuk mund të fshihet as një grim, as në qije, as në tokë, e nuk ka asgjë më të vogël apo më të madhe se ajo që të mos jetë shënuar në librin e qartë. Kiameti do t'ju vijë me qëllim që ai të shpërblejë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira.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 Pa dyshim zoti im jashton riskun ose ja pakson ku i të doj, por shumica e njerëzve nuk e din këtë. As pasuria juaj, as fëmi e tuaj, nuk do t'jo afrojnë më shumë të ne, por vetëm ata që besojnë dhe bëjnë vepratë mira e meritojnë këtë. Ata do të ken shpërblim të shumë fisht, për ata që kanë bërë dhe do të jenë të sigurt në banesat e larta,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 Ditën, kur do t'i tuboj të gjithë, do t'u thot e njëve Valë, këta juve, ju adhuronin? Ata do të thonë Qof shilavdëruar ti, o zoti yn Ti e mbrojtësi yn, jo ata Ata adhuronin gjindet dhe shumica e mohuesve u besoni natyre Ate ditë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 As një paralaj mërues Ata që kanë qenë para tyre I mohuan shpalje tona Ata ishin dhjetë her më të begat dhe më të fuqishëm Se i dhujtarët e mekës E me gjitha të I quajtën gënjeshtar të dërguarit e mi E si ka qenë dënimi im da i tyre Thuaj o Muhammed Unë ju këshilloi vetëm një gjë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 Kjo është nga shpalja e Zotitim. A i, me të vërtet, i dëgjon të gjitha dhe është afer. Si kur të shihje jo besimtarët, kur të friksohen gjatërin gjalljes, ata nuk do të kenë nga ikin dhe do të ndziren prej vareve të tyre. Pastaj do të thonë, ne tash më besojmë, por si do të përvetësojnë besimin nga një vend a që largët prej kësaj bote ku vlen besimi?